Årets brottslingar heter Clark Olofsson och Gunnar Nordgren. En julinatt överraskas de av två poliser vid ett inbrottsförsök i Nyköping. Polisen Ragnar Sandal skjuts av Nordgren med fem skott från en kopist och skadas så allvarligt att han avlider. Hela Sverige följer andlöst den dramatiska jakt som inleds på Nordgren och Olofsson som betraktas som desperata. Efter tre veckor på flykt grips Gunnar Nordgren under stor dramatik i en lägenhet i Göteborg. Och nästan en månad efter mordet, den 25 augusti, är även jakten på Olofsson över. För ungefär två timmar sedan greps den efterspanade Clark Olofsson under mycket dramatiska omständigheter i ett terrängområde mellan Grimmeridsvägen och Musikvägen i Västra Frölunda i Göteborg. Så snart polisen hade fått veta var Olofsson uppehöll sig organiserade man en kedja av cirka 30 poliser runt terrängområdet. En del av poliserna uppträdde som flanörer som var ute och rastade sina hundar och två poliser agerade som terränglöpare. Det var dessa två terränglöpare Kurt Högenberg och Bertil Brosved som slutligen grep Clark Olofsson. Bertil Brosved, vill ni berätta hur ni grep honom? Vi iakttog Olofsson när vi kom springande på den här stigen. Han satt uppe på en, en bergavsats. När vi hade passerat honom så pratade jag med min kollega om hur vi skulle gå på honom på lämpligt sätt- vi beslutade oss för att springa in runt bana för att på så sätt vid något tillfälle komma in på honom så vi kunde ta honom. Vi sprang fyra, fem varv vill jag minnas innan vi till slut ansåg att vi låg så lämpligt till att vi kunde springa på honom direkt. Han satt då på den här berghälen. Vi såg honom förresten varje varv vi rundade. Och jag sprang på honom bakifrån och tog ett struptag. Han reste sig och tog och bakfickan till. Jag förstod att det var vapnet han skulle ha upp. Det såg jag inte när jag sprang på där han hade det. Och Det blev tumult. Han fick upp vapnet, sköt ett skott i, i luften och vi dansade runt där på berghällen. Och Det smalde ett skott till. Jag koncentrerade mig helt på hans högra hand där han höll pistolen. Fick låsa fingret så han inte. Kunde avlåsa nya skott. Och eh, till slut så fick vi en kulla honom på marken där. Och jag avvridd vapnet och handen på honom. Och då gav han sig. Sa han någonting han gav sig? Ja, han ropade desperat att rör eh, mig inte. Jag dödar dig. Jag skjuter. Reporter Birgitta Bergman. Ett gäng raggare ställer till bråk i Furuviksparken i Gävle. Och en polis skadas allvarligt.